Nyolcadik fejezet Öt órakor a két Bingley nővér visszavonult öltözködni. Fél hétkor pedig Elizát vacsorához hívták. A leány az udvarias kérdések záporában örömmel hallotta Mr. Bingley szívből jövő aggodalmas érdeklődését, de megnyugtató válasz nem adhatott. Jane állapota egyáltalán nem javult. A nővérek ezt halván három-négyszer elismételték, mennyire le vannak sújtva, milyen szörnyű egy ilyen csúnya megfázás, milyen rettenetes volt, mikor ők is hasonló betegségben feküdtek, de ezzel el is intézték a dolgot, és többé nem gondoltak rá. A Jane nem volt felük, közönyösek voltak iránta. Elizabeth észrevette ezt, és elégedetten tért vissza eredeti ellenszemvéhez. Az egész társaságban a fivérük volt az egyetlen, akire barátságos érzésekkel gondolt. Bingley őszintén aggódott Jane miatt, és figyelmesen bánt Elizával is. A leánynak ez igen jól esett, mert nem érezte magát annyira betolakodónak, amint ezt a többiek viselkedése sejtette. A fiatal kivéve a társaság alig vett róla tudomást. Miss Bingley kizárólag Darcy-val foglalkozott. Nővére is szinte csak vele törődött, Mr. Hurst pedig Elizabeth szomszédja, tunya, közönyös ember volt, csak az evésnek, az ivásnak és a kártyázásnak élt. Vacsora után Elizabeth rögtön visszament nővéréhez, mihelyt kilépett a szobából, Miss Bingley szapulni kezdte. Kijelentette, hogy rossz a modora, gőg és szemtelenség keveréke. Társalogni nem tud, nincs benne semmi elegancia, ízlés, semmi szépség. Mrs. Hurst egyetértett feles hozzátette: Egy szóval semmiót nem lehet róla mondani, csak azt, hogy kitűnően gyalogol. Soha életemben nem felejtem el, hogyan jelent meg ma reggel mintha a vadomból jött volna elő. Szakasztott olyan volt Luiza. Alig tudta megállni nevetés nélkül. <gül> és micsoda őrültség, hogy egyáltalán eljött. Azért kell rohangálni a mezőkör, mert a nővére meghűlt. És milyen rendetlen kócos volt a haja. Hát még az alsó szoknyája, remélem azt is láttad. Legalább másfél arasznyira sáros volt. Le is engedte a szoknyáját, hogy eltakarja, de ez sem használt. A leírás egészen pontos lehet, Lújza, de mindenből semmit sem vette észre, jegyezte meg Bingley. Szerintem Miss Elizabeth Bennet nagyon is csinos volt, mikor reggel benyitott hozzánk. A sáros szoknya teljesen elkerülte a figyelmemet. Bizonyára észrevette Mr. Darcy, mondta Miss Bingley, és gondolom nem szeretné, ha az önhuga ilyen nevetségessé tenné magát. Természetesen nem. Három mérföldet, négyet, ötöt vagy a jó ég tudja mennyi gyalogolni bokáig érő sárban, hozzá még egyedül, teljesen egyedül. Ha, hogy adhatta erre a fejét? Az én szememben az ilyesmi öntelt, gyalázatos függetlenségi vágynak a jele teljes semmi bevevése az illendőségnek. Az én szememben a testvéri szeretet megható jele, felelte Bingley. Attól tartok, Mr. Darcy, jegyezte meg Miss Bingley félig suttogva, hogy ez a kaland kisé lehűtötte a szép szeme iránti csodálatát. Egyáltalán nem, felelte Darcy. Még ragyogóbbnak tetszett a szeme a gyaloglás után. Ezt a kijelentést rövid hallgatás követte, majd Mrs. Hurst vette fel újra a beszédfonalát. Jane bennett rendkívül nagyra becsülöm, igazán édes teremtés, és szívből kívánom, hogy jól férjhez menjen. De attól félek, hogy ilyen szülőkkel és ilyen közösséges rokonsággal semmi kilátása sincs erre. Úgy emlékszem, azt mondtad, hogy nagybátyuk ügyvéd Meritomban, igen, de van egy másik, aki a szegényebb üzleti negyedben él, valahol a Cheapside környékén. Ah, na, ez remek, jegyezte meg a huga, és mindketten hangosan felnevettek. Ha annyi nagy volna, hogy az egész Cheapside-ot meg lehetne velük tölteni, attól még semmit sem veszítenének kedvességükből. Kiáltott fel, Mr. Bingley? De lényegesen kevesebb esélyük lenne arra, hogy jelentős társadalmi helyzetű férfiakhoz menjenek feleségül, jegyezte meg Darcy. Bingley nem válaszolt erre, de nővérei buzgón helyeseltek, és egy ideig festelenül mulattak kedves barátnőjük közönséges rokonságán. Később azonban, mikor gyöngéd érzéseik felébredtek, Felmentek Jane szobájába, és az ágya mellé ültek, még le nem hívták őket a kávéhoz. Jane még akkor is igen rosszul érezte magát. És Elizabeth nem hagyta magára csak késő este, amikor örömmel látta, hogy nővére elaludt, és úgy érezte, inkább kötelességből mint szórakozásból, hogy neki is le kell mennie. A salonban az egész társaságot a kártya asztal mellett találta, és öt is rögtön hívták, hogy vegyen részt a játékban. Elizabeth azonban gyanította, hogy magas tétre játszanak, és ezért nővérére hivatkozva kimentette magát. Csak rövid ideig maradhat, és addig majd egy könyvvel szórakozik. Mr. Hurst ámulva nézett rá. Hogyan? Kegyed jobban szeret olvasni, mint kártyázni? Ilyet ritkán hallottam. Miss Elizabeth megveti a kártyát jegyezte meg Miss Bingley. Igazi könyvmoj, az olvasás az egyetlen öröbe. Sem a dicséretet, sem a gáncsot nem érdemlem, kiáltott fel Elizabeth. Nem vagyok könyvmoj, és sok másban is találok örömet. Ezek közé tartozik bizonyára az is, hogy ápolhatja nővérét, mondta Bingley, és remélem hamarosan még nagyobb lesz öröme, amikor ismét jó egészségben láthatja. Elizabeth szívből megköszönte a kedvességét, aztán egy asztal felé tartott, amelyen pár könyv hevert. Bingley rögtön ajánkozott, hogy hoz még néhányat, amit csak a könyvtárában talál. Bár csak nagyobb könyvtáram volna, hogy válogathatna belőle. Nekem pedig ne kellene miatt a szégyenkeznem, de hiába. Lusta vagyok, s nincs sok könyvem, ennyit se fogok soha elolvasni. Elizabeth megnyugtatta, hogy a szobában lévő könyvek között is talál kedvére valót. Nagyon meglep, jelentette ki Miss Bingley, hogy apám ilyen kicsin könyvgyűjteményt hagyott ránk. Milyen gyönyörű könyvtára van önnek Pemberley-ben, Mr. Darcy? Kell is, hogy jó legyen, felelte Darcy, hiszen sok nemzedék gyűjtésének az eredménye. És maga is mennyivel gyarapította, folyton könyveket vásárol. Nem tudom megérteni, ha valaki manapság elhanyagolja családi könyvtárát. Elhanyagolja? Meg vagyok róla győződve, hogy ön semmit sem hanyagol el, amivel szebbé teheti azt a nemes kastélyt. Ha majd te építetsz házat, Charles, megelégednék, ha fele olyan pompás lenne, itt Pemberley. Magam is meglennék elégedve. De komolyan azt ajánlom, hogy azon a környéken vásárolj birtokot, és Pemberley-t a mintaképül. Derbysörnél szebb vidék nincs egész Angliában. Ezer örömmel. Magát pemberley is megveszem, ha Darcy eladja. Én csak lehetséges dolgokról beszélek, Charles. Szavamra Caroline szerintem nagyobb a lehetőség Pemberleyhez vásárlás útjához zájutni, mint utánzással. Elizát annyira lekötötte ez a beszélgetés, hogy alig tudott a könyvre figyelni. Rövidesen félre is tette, a kártyasztalhoz ment, s Bingley és nővére közé állt. Onnan nézte a játékot. Sokat nőtt Miss Darcy tavasz óta? kérdezte Miss Bingley. Van-e már olyan magas, mint én? Azt hiszem, igen. Olyan magas lehet, mint Miss Elizabeth Bennet. Talán még kissé magasabb. Ah. Úgy szeretném már viszont látni. Még eddig senkivel sem találkoztam, aki ennyire tetszett volna nekem. Milyen a viselkedése, milyen a modora, korához képest rendkívül művelt, és milyen kitűnően zongorázik. Engem mindig bámulatba ejt, mondta Bingley. Hogyan van a fiatal hölgyeknek türelmük annyi műveltséget összeszedni? Mert valamennyien nagyon műveltek. Valamennyien műveltek? De kedves Charles, hogy mondhatsz ilyet? Igen, valamennyien. Legalábbis én úgy látom. Minden leány fára fest, párnát hímez, erszényt horgol. Alig ismerek olyat, aki mindehez ne értene, s valahányszor egy fiatal hölgy nevét szóba hozták előttem, rögtön azon kezdték, hogy nagyon művelt. Nagyon is igazad van abban, hogy műveltségen általában ezeket értik, jegyezte meg Darcy. Nem egy nőt műveltnek neveznek csak azért, mert erszényt horgol, vagy párnát hímez. De nem értek veled egyet abban, amit a nőkről általában mondasz. Én igazán nem dicsekedhetem azzal, hogy összes nőismerőseim között fél tucatnál többet tudnék, aki igazán művelt. Én sem, annyi szent, mondta Miss Bingley. Úgy látom, jegyezte meg Elizabeth hogy önnél a művelt nő eszménye nagyon sokat foglal magában. Igen, elég sokat. Ah valóban, kiáltott felszínézeteinek hűséges vízhagja. Senkit sem tekinthetünk igazán műveltnek, aki nem áll magasan fölötte az átlagnak. Egy nőnek alaposan értenie kell a zenéhez, énekhez, rajzhoz, tánchoz, a modern nyelvekhez, hogy megérdemelje ezt az elnevezést, azon felül modorában, járásában, hangkordozásában, beszédmódjában és kifejezéseiben meg kell lennie annak a bizonyos valaminek, aminélkül csak félig érdemes a művelt jelzőre. Ez mind fontos, tette hozzá Darcy, de van valami, ami még lényegesebb. Az, hogy sokoldalú olvasással művelje az elméjét. Most már nem csodálom, hogy csak hat művelt nőt ismer. Inkább az lep meg, hogy egy ilyet is ismer, mondta Elizabeth. Olyan szigorú tulajdon neme iránt, hogy kételkedik ennek a lehetőségében? Én magam sohasem ismertem ilyen nőt. Sohasem láttam együtt olyan tehetséget, olyan szorgalmat, olyan ízlést és olyan előkelőséget. Mrs. Hurst és Miss Bingley hangosan tiltakoztak, mindketten kijelentették, hogy Elizabeth kételjei igazságtalanok, s azt erősítgették, hogy nő ismerősei közül sokan megfelelnek ennek a leírásnak. Most azonban Mr. Hurst rendre utasította őket, s keserű szemrehányást tett, hogy nem figyelnek a játékra. A társadás ezzel megszakadt, s Elizabeth csak hamar távozott a szobából. Eliza Bennet, jelentette ki Miss Bingley, mihelyt az ajtó becsukódott mögötte, azok közül az ifjú hölgyek közül való, akik úgy iparkodnak a másik nem tetszését megnyerni, hogy önnön nemüket becsmérlik. Sok férfinál bizonyára célt is érnek, de véleményem szerint ez fogás, igen alacsony mesterkedés. Kétségtelen, felelte Darcy, a megjegyzés elsősorban neki szólt, hogy van valami hitványvonás mindabban a mesterkedésben, amelyhez a hölgyek néha lealacsonyodnak, hogy meghódítsanak egy férfit, ami a ravassággarrokon mindig megvetést érdemel. Miss Bingley nem volt elbűvölve a választól, s nem is firtatta tovább a dolgot. Elizabeth később újra lejött, de csak azért, hogy megmondja, nővére rosszabbul van, s ezért nem hagyhatja egyedül. Bingley rögtön Mr. Jonesért akart küldeni, nővérei viszont azt hangoztatták, hogy egy vidéki patikárius tanácsa nem ér semmit. Inkább Londonból hívjanak sürgősen egy kiváló orvost. Elizabeth hallani sem akart erről. Jobban hajlott az öccsük javaslatára, így hát elhatározták, hogy korra reggel elhívatják Mr. Johnst, ha Miss Bennett állapota addig határozottan nem javul. Bingit egészen lesújtotta a hír. Nővérei kielentették, hogy végasztalhatatlanok Nagy szomorúságukat mégis úgy próbálták enyhíteni, hogy vacsora után elénekeltek néhány duettet. Öccsük viszont csak azzal tudott könnyíteni lelkén, hogy a házvezetőnőnek meghagyta, szolgálják ki a legfigyelmesebben a beteg hölgyet és húgát.